E budheri radi Allahu anhu tregon. Njëherë, shava një bur duke i folur fjallë fyëse për nënën e ti. Për këtë arsue, pegamberi alej selam më tha. O e budher, a e shava të me fjallë fyëse për nënën e ti? Ti akoma ke disa cilësi të kohës e padijes. Robri tua janë vlezri tuaj të cilët Allahu i ka sjellë në mpushtetin tuaj. Prandaj, kusht do që ka një vëllan në mpushtetin e ti, le ta ushqej me ato që ha vetë e ta vesh me ato që vishet vetë. Mos i ngarkoni ata me punë që janë përtej mundësive të tyre, por nëse e bëni një gjë të tillë, atëherë ndihmojini ata. Transmeton Imam Buhariu. Këto hadithe mund të shohen nga xhamiambret.com.